Az Úrnak szóló tűzáldozatokból az örökségből éljenek. Ne legyen örökségei testvérei között. Az Úr az, őr, az őröksége, ahogyan megígérte neki. Ez legyen a papok törvényes járandósága néptől, azoktól, akik marhát vagy juhot áldoznak. Adják a papnak a lapockát, az állát, meg a gyomrot. Ad neki, a gabonát, ad neki gabonát, bustot és olajat, első termését, meg juhaid el, Juhaidnak először lenyírt gyapját. Mert őt választotta ki istened az Úr valamennyi törzset közül, hogy ott álljon és szolgáljon az Úr nevével, áldva ő és fiai minden időben. Ha eljön egy lévita egész Izrael bármelyik lakóhelyéről, ahol jövevény volt, és lelkének teljes óhaja szerint arra a helyre jön, amelyet kiválaszt az Úr, hadd végezzen szolgálatot Istenének az Úrnak nevében, épp úgy, mint többi lévita testvére, akik az Úr szín előtt állnak. Velük egyelő részt kapjon, azon kívül, amilyen van Atya öröksége eladásából. Ez a rész beszél a lévitákról. A... Lé... Amikor bement, ö... arra készült Izrael, hogy bemenjen az ígéret földjére, akkor Izrael területét sorsvetéssel elosztották. De Lévi törzs nem kapott több részt. Úgy, úgy osztották mégis 12 részre, hogy Józsefnek két fia volt, és az. Mindkét fia törzsnek számított. Így lett összesen 12 törzs, plusz a léviták. A léviták nem kaptak örökséget Izraelben. Ahogy mondja itt az ige, hogy az ő örökségük, az ő tulajdonuk az úr volt. Ez óriás kiváltság volt. Ők voltak azok, akik szolgáltak a templomban. A léviták lévinek a leszármazottjai. Lévinek a férfi leszármazottjai. És így rendelte Isten, hogy ők szolgáljanak a templomban. Miért választottak Isten őket? Általában a kiválasztás, ez egy érdekes rész az igében, hogy Isten miért pont úgy választott, hogy választ. Amikor Mózes fön volt a hegyen, és megkapta a kőtáblákat Istentől, jött lefelé. És mellette volt Józsui, és hallották ezt a nagy zajt a táborból. És azt mondta Józsui Mózesnek, hogy biztos valami csatazaj ez, vagy valami ünnep. És akkor mondta Mózes, hogy nem, nem, ez, ez valami más. És lementek, és látták, hogy a nép paráználkodik. És elkészítettek egy aranybórjút. És akkor Mózes uh, uh, elönti a méreg, és azt mondja, hogy jöjjön ide mindenki, aki uh, Istennál van. És Lévi törzse az, ami kijön. Az összes többi marad a bálvány körül. És akkor gondolhatnánk, hogy ez az oka, amiért Isten a Lévitákat választotta. Viszont az egész lázadást Áron vezette. Uh, ő ő készítette el az aranybórjút. És ő a Lévi törzséből származott. Ő volt a főpapoknak az ősatja. Tehát ez alapján viszont nem gondolhatjuk, hogy ezért választotta ki Isten őket. Én azt gondolom, hogy ebben megnyilvánul Isten kegyelme. Isten kegyelemből választotta ki a lévitákat. És ebben a részben Isten azt rendeli, hogy a nép az gondoskodjon a lévitákról. Hogyha valaki elvisz felajánlást vagy tizedet a templomba, viszi a maga állatát, akkor adja oda neki a lapockát, a gyomrot, meg még egy részt, a, az állát. Ezt oda kellett adni a lévitáknak. És Isten így rendelte, hogy legyen a lévitáknak is ennivalójuk. Ez a, a, abból, amit az emberek adományként visznek. Isten így rendelte, azt akarom, hogy gondoskodjatok róluk. És ma is azt gondolom, hogy mi a kegyelem kiválasztása miatt vagyunk Isten gyermekei. És Isten gondoskodik rólunk. Nem tudunk egy jó okot mondani, hogy hát igen, engem Isten azért választott ki, mert én külön voltam, mint a pattársam, vagy az osztálytársam. Hogy nincs ilyen. Isten kegyelemből választott ki minket. Isten terve az volt, hogy azok gondoskodjanak a lévitákról, akiknek ők szolgáltak. A lévitek szolgáltak Istennek a templomban, és szolgáltak az embereknek, amikor a templomhoz jöttek. Az első korintusi levél 9. részében azt olvassuk, amit Pál ír. 1. korintus 9. a 11. igeversétől. Ha mi nektek a lelki javakat vetettük, nagy dolog-e az, hogy földi javakból fogunk aratni? Ha mások részesedhetnek ezekből, mi mi miért nem? Inkább, mi, miért? Nem inkább mi. De mi nem élünk ezzel a szabadsággal, hanem mindent elviselünk, elviselünk hogy semmi akadert megördítsünk a Krisztus evangélium elé. Nem tudjátok, hogy akik a templomi szolgálatot végzik, a szent helyből származó eledellel élnek. És akik az oltár körül forgolódnak, az oltárra vitt adományokból részesednek. Így rendelte az Úr is, hogy akik az evangéliumot hirdetik, az evangéliumból éljenek. Ez az egész kérdés, amikor elkezdett Pál szolgálni, és az apostolok elmentek az evangéliummal, aktuális volt, hiszen az apostolok nem dolgoztak. A Pál apostolnak volt egy foglalkozása, ő volt sátorkészítő, volt, és néha abból élt, amit keresett, dolgozott, és mellette szolgált. De volt úgy, hogy elfogadott más gyülekezetöktől támogatást, hogy egy adott helyen, mondjuk, Korintusban tudjon szolgálni. És Ebben a részben írt nekik arról, hogy Ha én a lelki javakat adom nektek, én szolgálok felétek lelki dolgokkal, akkor nem vagyok-e méltó arra, hogy, hogy anyagi dolgokkal viszonozzátok ezt. És mondja, hogy az ige alapján ez teljesen helyén való. Az ige erre feljogosítja azokat, akik szolgálnak, hogy részesedjenek abból, ami a gyülekezetbe befolyik. Ebben a, a gyülekezetben, itt a Váci Golgotában a, nincsen külső támogatás. Nem kapunk Amerikából pénzt, nem kapunk más gyülekezetektől pénzt. Abból él ez a gyülekezet, amit ti bedobtok a persejbe. Tizedből. Abból fizetjük a béleti díjat, abból fizetjük a rezsi dolgokat, a számlákat. Viszont a szolgálók abból nem részesednek. Tehát a vezetőség nem kap ebből semmit. Én, mint pásztor, ebből nem részesedek. Nem azért van így, mert nem lenne igom hozzá, az ige alapján most láttuk, hogy van. De Pál is azt mondta, hogy én nem veszek el ebből, hogy ne álljak az útjába annak, akinek ez esetleg gondot okoz. Nem akarom az evangéliumnak gátyát szabni. Ha valakit ez megbotránkoztat, én nem szeretnék így tenni, mondja Pál is, ezzel én is egyetértek. Lehet, hogy idővel ez meg fog változni. Hogy megnő a gyülekezet, és szükség lesz a gyülekezetben egy teljes idős szolgálóra, egy pásztorra. Akkor lehet, hogy ez úgy fog működni, hogy a gyülekezet pénzé részben a pásztorri. Tehát részben fizeti a pásztort. De jelenleg erre nincsen szükség. Ha növekszik a gyülekezet Isten áldásából lehet. Például a Pesti Golgota nem tudná, nem tudná egy olyan pásztor által működni, aki mellette teljes időben dolgozik. A Greg, a, aki a pásztor a Pesti Golgotának, ő teljes időben szolgál. Ez a foglalkozásom. Isten úgy rendelte, hogy azoknak az embereknek a javából éljen, akik, akik eljönnek a templomba, akik felajánlják a dolgaikat. A Nehémiás könyvének a 13. fejezetében van egy példa erre, amikor Nehémiás visszamegy Jeruzsálembe, és látja, hogy az emberek nem adnak adományt, nem adnak tizedet, nem, nem gondoskodnak a lévitákról, és a léviták elszögdösnek. Szóval, ha nincs bevétel, nekik élniük kell valamiből, és elmentek a léviták, hogy dolgozzanak, és leállt a szolgálat. Én azt gondolom, hogy ö, amikor ö, Isten azt mondja, hogy add be a tizededet, akkor részben ö, ez egy engedelmesség, másrészben pedig a jelenleg működő szolgálatnak a része. Mert hogyha nem, nem tennének így az emberek, akkor nem lehetne kifizetni a béleti díjat. Nem lehetne ö, kifizetni a számlákat. Istennek nincs szüksége a mi pénzünkre. Ne értsétek ezt félre. Nem azt mondom, hogy na mostantól, akkor még többet tegyetek be. Isten tudna erről a gyülekezetről akkor is gondoskodni, hogyha nem dobrana be senki semmit. De Istennek az a terve, hogy aki részesedik itt a lelki szolgálatban, hogy én szolgálok felétek, vagy aki akit kinnál, vagy a dicsőítés dicsőítésvezető, vagy bárki szolgál felétek, ti uh, szolgáljátok a gyülekezet felé azzal, hogy támogatjátok a gyülekezetet. Tehát ez így helyes. A következő részek, a kilencedik vers, rávasom a fejezet végéig. Uh, Aztán megbeszéljük, hogy mi van itt. A profétáról szólnak, meg különböző varázslásokról. Ha bemegy arra a földre, amelyet Istened az Úrad neked, ne tanuld el azokat az utálatos dolgokat, amelyeket azok a népek művelnek. Ne legyen közöttetek olyan, aki a fiát vagy lányát áldozatul elégeti, ne legyen varázslástűző, se jelmagyarázó, kuruzsló vagy igéző. Ne legyen átokmondó, se szellemidéző, se a jövendőmondó, se a halottaktól tudakozó. Mert utálatos az Úr előtt mindaz, aki ilyet cselekszik. Ezek miatt az utálatos dolgok miatt űzik ki előled, ezeket is Istened az Úr. Négy fedhetetlen Istened az Úr előtt. Mert ezek a nemzetek, amelyeket elűzöl, jelmagyarázókra és varázslókra hallgatnak. De neked nem engedi meg Istened az Úr. Nem engedi azt meg Istened az Úr. Profétát támaszt atyád fiai közül, Istened az Úr, olyat, mint én. Őre hallgassatok, egészen úgy, ahogyan kérted Istenedtől az Úrtól a hóreben, az összeegyülekezés napján, amikor ezt mondtad, nem tudom tovább hallgatni Istenemnek az Úrnak a szavát, és nem tudom tovább nézni ezt a nagy tüzet, mert meghalok. Akkor az Úr így szólt hozzám. Jól mondták, mondották, profétát támasztok nekik atyák fiai közül, olyant, mint te, az én igémet adom, A szájába, ő pedig elmond nekik mindent, amit én parancsolok. És ha valaki nem hallgat igémre, amelyet én, az én nevemben mond, azt én felelősségre vonom. Ha pedig egy proféta elbizakodottan olyan igét mond az én nevemben, amelyet nem parancsoltam neki, vagy ha más Istenek nevében szól, az a proféta halljon meg. De gondolhatnád magadban, miről ismerjük meg, hogy nem az Úr mondott egy igét. Ha egy proféta az Úr nevében mond egy igét, de az nem teljesedik meg történik meg, nem teljesedik be, azt az igét nem az Úr mondotta, hanem a Proféta mondta elbizakodottságában, ne félj tőle. Ez a rész, ez szól a Profétáról, meg a varázslásokról. Ahogy mondtam, a próféta szerepe, az nagyon fontos volt Izraelben, a, a, a Bibliának is nagy része Profétáknak a műve. Nagyon nagy tiszteletben tartották a Profétákat Izraelben. Az első említése az igében az Egymózes 20-ban van, amikor elmegy Ábrahám, és a feleségét Sárára azt mondja a kis húga. És Abimelek, az egyik király, meg, megtetszik neki Sára, és maga mellé veszi. És Isten szól Abimelekhez éjjel, és azt mondja, hogy nevet őt magadhoz, hiszen Ábrahám felesége az. És Ábrahám proféta. Itt mondja az ige először, először valakire, hogy proféta. Viszont az első ember, akit, az, uh, akit profétának nevezett Izrael, az Sámuel volt. És onnantól kezdve sok profétája volt Izraelnek. Azért voltak ezek proféták, mert uh, elmondták a jövendőt, Isten üzenetét hozták, és beszéltek a messiásról. Így volt Mózes és Ábrahám is uh, proféták. A, a Biblia az ebben egészen egyedülálló. Sok vallásos könyv van a világon de a Biblia uh, tele van proféciákkal, olyan proféciákkal, amik uh, beteljesültek. Ez szerintem egy bámulatos uh, része az igének. Tehát uh, ha valaki kételkedik Isten hihetőségében, akkor ez ebben megváltoztat a véleménye, nézze meg a Bibliának a proféciáit. És sok olyan profécia van, ami még előre mutat, ami még nem történt meg. Isten ebből a szempontból nagyon magasra állította a mércét. Magával szemben is. Mert azt mondja, hogy ha valaki az én nevemben szól, az minden úgy meg fog történni, ahogy mondtam. Minden úgy, pontosan. Tehát száz százalékos pontossággal. Isten ezt a mércét állítja maga elé is, és más elé is. Az embereknek van egy olyan tulajdonság, hogy ismerni akarják a jövőt, meg szeretnék kutatni az életnek az értelmét. Az állatokban ez nincsen meg egy Lehén mondjuk a mezőn nem fog elgondolkodni, hogy olyan méreztem én itt a füvet, mi lesz velem a halál után, vagy találkozom a nagyanyámmal ott fönn a mennyben. Tehát ilyen itt állatok nem gondolkodnak erről, de az embert állandóan foglalkoztatja, hogy, hogy mi az életünknek az értelme, meg mi fog történni velünk a halál után. És a, a történelem során az ember különböző módon próbálta ezt a kíváncsiságát betölteni, és a, Az első pár vers, amit fölolvastam, felsorolta ezeket a foglalkozásokat, ami mindenre próbál válaszolni. Halott idézők, mágusok, kuruzslók, igézők, és kioltatlan kíváncsisága van az embernek, de amit Isten ad, azra viszont 10% pontosága mondhatjuk, hogy az úgy történik. Az Észonyiás 8-ban uh, van egy ige, Isten mondja ezeket. Izraeliás 8, 19. igéves és 20-as. Ha majd ezt mondják nektek, hogy forduljatok a halott idézőkhöz és jövendőmondókhoz, akik suttognak és mormolnak, ezt felejétek. Nem istenéhez kell fordulni a népnek, a halottakhoz kell fordulni az élő helyett. A törvényre és intelemre figyeljetek, hiszen ők olyan dolgokról beszélnek, amelyeknek nincs jövőjük, nincs jövője. Izraeliás 41, 21. Pár geveset most felolvasok nektek, Ezsélyes 41, 21 ezért kijelig lapoztam. IzsayS 41, 21 Álljátok elő peres ügyetekkel, mondja az úr. Adjátok elő érveiteket, mondja Jákok királya. Adják elő és mondják meg nekünk, hogy mi fog történni. Mondják meg, mi volt régen. Hadd szívleljük meg, hadd, vagy tudassák velünk, mi következik. Hadd tudjuk meg a jövendőt. Mondják meg, mi lesz ezután. Hadd tudjuk meg, Istenek vagytok-e. Tegyetek akár jót, akár rosszat. Hadd lássuk azokat csodálkozva. De semmik vagytok. Semmit sem ér, amit tesztek. Utálatos dolog, ha valaki titeket választ. Ez Isten. Szava a bálványokhoz. Ti vagytok Istenek? Hát akkor mondjátok meg, hogy mi fog történni. Ti vagytok Isten? Akkor mondjátok meg, mi volt régen. Isten szava az úgy áll, mint senki másnak a szava. Mert Isten ismeri a múltat, és ismer, Isten ismeri a jövendőt. És itt bukik el mindenki, aki valakinel többnek állítja magát, mint aki. Mert senki más nem ismeri a jövőt, csak Isten. Senki nem tud százszerűkosan -száz előre nézni, csak ő. A 42. fejezet 8-as 9. verse. Én vagyok az Úr, ez a nevem, nem adom dicsőségemet másnak, sem dicséretemet a bálványoknak. A régiek már beteljesedtek, most újakat mondok, még mielőtt kibontakoznak. tudatom veletek. Isten az igének nagy részét szánta arra, hogy jövőbeli dolgokat elmondjon nekünk. Hogyha valaki kételkedik Isten igében, fordíts le erre a tekintetét, hogy Isten profét árt, és nem tévedett soha. Voltak, vannak híres uh, jövendőmondók, egyik a Nostradamus, erről már volt szó nem olyan régen. Ő is a jövő dolgairól mondott egy részleteket, amik úgy is lettek. Viszont vannak dolgok, amik nem, nem úgy lettek. És Isten azt mondja, hogy az ilyen az hamis proféta. Ézőiás 44, 6-8. Ezt mondja az Úr Izrael királya, és megváltója a seregek ura. Én vagyok az első és az utolsó, rajtam kívül nincs Isten. Kicsoda olyan, mint én. Szóljon. Mondja meg, sorolja fel, hogy mi történt. Azóta hajdan, nép, azóta hajdan népet alkottam, és mondják el a jövendőt, ami következik. Ne rettegjetek, és ne féljetek, hiszen régóta hirdetem, megmondtam, és ti vagytok a tanúim. Van-e Isten rajtam kívül? Nincsen kőszikla, nem tudok róla. Nincsen más Isten. Isten bizonyítja magát. Ilyen cáfolhatatlanul az igéből. A bálványok azok üresek. Nem tudnak szólni, nem tudnak profétálni, nem tudják elmondani a jövőt, nem tudják vezetni az életünket, de Isten tudja. Ez bizonyítja, ez a sok profécia. Még politikusok néha állítják magukról, hogy ők tudják, hogy mi fog történni, de ők se tudják. Csak Isten tudja. Az a óriási kiváltságunk, hogy mi keresztények beleláthatunk ebbe, hogy mit tervezett Isten, mert bizonyos dolgokat felfedelőttünk. Ott van a Biblia tekezetben. Nyisd ki és nézd meg. Ha szeretnéd tudni, hogy mi történik a világon, akkor figyelj Izraelre, mert Izrael a, az olyan, mint egy ilyen, az egész játszmának a kulcsa. Hogyha látod, hogy mi történik Izraelben, és érted, akkor tudod, hogy mi fog történni. Isten választott nemzete a kulcs. Olvastunk ebben a fejezetben emberáldozatról, Óva Inti Mózes őket, hogy kövessétek azokat a népeket, hogy föláldozzátok saját fiatokat és lányatokat. Volt egy olyan kultusz, amit Mólok Istennek a tisztelete, akik ezt a vallást követték, azok emberáldozatot mutattak be, próbálták az Isteneket megnyerni, hogy biztonságban lehessenek, és az Istenek elmondják nekik a jövőt. Ilyen, ilyen dolgokat tettek meg az emberek, csak azért, hogy tudják, hogy mi a jövő, hogy biztonságban elsőnek. Említi az ige a varázslókat, a jelmagyarázókat, a kuruzslókat. Ezek mind a jövő kutatásával kapcsolatosak. Egyenként hadd mondjak pár szót róluk. Itt van a varázslástűző. Ezek olyan emberek voltak, akik uh, kiöntöttek egy edénybe valamit, és manapság ezt tealevéllel szokás csinálni, kijöntötték a tealevelet, és akkor, ahogy állnak a dolgok, abból próbáltak következtetni a jövőre. Így próbáltak kiolvasni azokból a jövőt, vagy, vagy egy, egy tyúk tojásból. A rómaiak ezt úgy csinálták, hogy ketté vágtak egy kecskét, és kiszétfektették, és ahogy a szervei ide-oda dőltek, abból próbálták eldönteni, hogy mit akarnak az Istenek, és háborúk sorsáról döntöttek így. À, az emberi fantázia, az határtalan jelmagyarázók, ezek csillagjósok voltak. Manapság ez egy nagy üzletág, az asztrológia. Szokták kérdezni az emberek, hogy na te milyen csillag egy alatt születtél, na te milyen vagy, mintha az bármit is jelentene, mintha a csillagok határoznák meg, hogy milyenek vagyunk. Ha tőled ezt kérdezik, mondhatod, hogy én a kereszt csillag egy alatt születtem, én a kereszt én a kereszt alatt születtem, én Jézusé vagyok. Az ő életemet ő határozza meg. Ez egy óriási üzletág. Nem is, nem, én nem látok bele teljesen, de azt látom, hogy minden újságban van horoszkóp szinte, és az emberek el is olvassák, és az emberek uh, hisznek benne. Nem mondom, hogy mindenki, de uh, olyan emberek, akik Istenben nem hisznek, az horoszkóba viszont hisznek. Mennyivel hihetőbb az, mint amit Isten állít? Egy olyan dolog, ami néha bejön, néha nem, Isten viszont mindig igazat állít. Az asztrológia az egy démoni dolog, hiszen elfordítja az embereket attól, hogy higgyenek Istenben elolvasod, hogy na velem ma mi fog történni, akkor azt úgy gondolod, hogy ez megváltoztathatatlan. Isten, vagy a csillagok jelentették. De a mi életünk nem a csillagok kezében van, hanem Isten kezében. És az ördög az asztrologiát beveti, hogy elfordítsa mi hitünket. Ez, ez egy okultság. Olvasunk a kuruzslókról, akik uh, kikevertek dolgokat. Ők ilyen varázsitalokat is kikevertek. Manapság az olyan emberek uh, Ilyenök, akik mondjuk tarokkártyából jósolnak, vagy tenyérjósok, vagy akik kristálygömbökből próbálnak jósolni, ma is vannak ilyen emberek. Ez a történelm során mindig voltak. Ezek tiltott dolgok azt mondja, az igen, ne kövessetek ilyeneket. Mert amikor Rómába jártam a Piazzenavónán, ott voltak az öreg nénik a kis asztalukkal, és pár eurója elmondták a jövődet a tenyeredből. Kíváncsi voltam, kíváncsi lettem volna, hogy ha ránézett ennyi, mert nem olyan látja az életvonalamon, hogy örökké fogok élni. Hiszen, hiszen Isten megígérte nekem. Na minden, nem próbáltam ki. Ezeknek a dolgoknak veszélye van ránk nézve, de a gyerekekre még inkább. Azt látni, hogy a gyerekeket most már megetetik ezt fiatal korban, Megetettik ezzel fiatalkorban, és úgy állítják be, hogy ez egy jó dolog, ez egy jó pofa dolog. Ott van például a Harry Potter című film, amiben a varázslás egy ilyen, ilyen vicces, ilyen titokzatos, de igazából egy ilyen jó dologként van bemutatva. És uh, szerintem a gyerekek ezt föl sem mérik, hogy emögött mögött mi áll. És az igye azt mondja, hogy ez egy utálatos dolog Isten előtt, ne kövessétek ezeket a dolgokat. Ha a jövőt akarja valaki ismerni, az keresse a Bibliában. Említi az itt az igézőket, meg az átokmondókat. Ezek a jövő manipulálásával foglalkoztak. Hogy ők na majd belenyúlnak a jövőbe, valakit megátkoznak. Ők voltak azok, akik akkoriban is már a kábítószereket készítették. Kábítófolyadékokat, meg olyanokat, amik halucinálást okoztak. Varázsigéket mondtak, és ezek általában férfiak voltak. Mózes ilyen emberekkel találkozott Egyiptomban. Emlékeztek, hogy megtette Isten az első csapást, és utána az Egyiptomi vágusok megtették ugyanazt. Ott is voltak ilyenek, és valódi erő volt bennük, de ha megfigyelitek ott az igében, a negyedik csodáig mindent tudtak csinálni, amit Mózes csinált, onnantól kezden meg már nem. Nem tudták Isten dolgait leutánozni. Ma is van egy népszerű mozgalom, néhány ember fehér boszorkánynak nevezi magát. Azt mondja, hogy hát én olyan vagyok, aki ezeket az erőket a jó irányba használja, én az emberek én imád, imádkozom, hát elmondok egy jó varázslatot, meg közben járok értük. Ezek okul dolgok. Ezek, hogyha még ha van is benne valami erő, ez a sátán ereje, ha én engem úgy elszomorítom, amikor látom, hogy a fiatalok pentagramot hordanak. Így az ördögnek a jelét, az egyik jelét. Sok fiatal hordja, és igazából szerintem nem is tudják, hogy tűzzel játszanak. Hogy mi van ezek mögött, a dolgok mögött. Budapesten, amikor laktunk Sárival, akkor nem messze tőlünk felfedeztük, hogy van egy iskola. Gondoljátok el. Befizetnek oda emberek, és kiképezik őket, hogy hogy legyenek boszorkányok. Ami így félig-meddig vicces tűr, én, is kapnak, hogy röpködnek. De, de ez, ez egy sátáni dolog. Ezekben az emberek tönkre mennek. A, a princ mesélte nekem azt, hogy őket rendszeresen érte inzultus olyan emberektől, akik a vudúban hittek. És a sátáni erő van ebben is. Úgy mond, mondhatjuk azt, hogy a vudú működik. Igen, van benne hatalom. De az az Isten, aki mi bennünk van, az nagyobb. Ezek ma is működő dolgok. A varázslás... Egyébként görögül az a farmakea szó, amiből a gyógyszerész <gül> származik. Bocsán, Zandido. E, tessék? Igen. Ezt majd mondd el neki. Azért van ez így, mert a varázslók voltak, az, akik ezeket a gyógyitalokat kikeverték. Ebből, ebből származik a mai gyógyszerész kifejezés. Ma is kevernek ki ilyen dolgokat. Diszkóban könnyű hozzájutni, az utcán könnyű hozzájutni, jégnek is hívják, amfetamin származékoknak, csodagombának. Csak van egy annyi szerv van, amivel az ember eléri azt a hatást, ami hiányzik neki, hogy Istennel találkozzon, vagy földön túli élménye legyen. De ez elpusztít nemzeteket, elpusztít generációkat. Ha elpusztít egy generációt, az utána lévő generációt is elpusztítja. Ez egy démoni dolgok. És Isten azt mondja, hogy ne kövessétek ezeket. A Dániel könyvében van egy rész, ami arról szól, hogy a király álmot lát, és utána hívja a mágusokat, hogy ne mondjátok el, hogy milyen álmot láttam. És a mágusok mondják, hát mondd el az álmot, és majd megfejtjük. És a király mondja, hogy nem, mondja, ti mondjátok el, hogy mit álmodtam. És nem tudnak mit kezdeni vele. És jön Dániel, nem mágus, ő csak egy Egy gyermeke Istennek. És Isten lelke van benne. És Isten lelke megmutatja neki, hogy mit álmodott a király. És szégyenbe marad az összes mágus. Ez így fog szégyenbe maradni mindenki, aki sátánt követi Isten előtt. Mi történik akkor, hogyha valaki átkot mond ránk? Van-e annak valami hatása ránk? Ugyanazt tudom mondani erre, hogy nagyobb az az Isten, aki mi bennünk van mint aki a világban van. Van erő a másik oldalon, és van a sötétségnek is ereje. Hiszen a sátán az egy erőteljes lény. Erősebb, mint mi vagyunk. De mi Istené vagyunk. Mi Istenben vagyunk. Isten jelenléte áldást jelent az életünkre. Gondoljátok, hogy ez az átok erősebb, mint Isten áldása, mint Isten jelenléte. Szerintem ne féljetek ettől. Hogyha valaki megátkozt nagyobb az az Isten, aki bennünk van. Olvastunk itt szellemidézőkről, jövendőmondókról és halottaktól tudakozókról is. Az embereknek állandó kíváncsisága, hogy a halottakkal tudjanak beszélgetni. És valakik úgy is vallják, hogy ők a csatornája a jelen világ és az elmúlt világ között, hogy tudnak beszélni a halottakkal. Hát ne beszélgessünk a halottakkal. A sátán tudja imitálni a nagymamánk hangját, hogyha kell. Tehát még valami valóságtartalmat is láthatunk benne, de na, Isten azt mondja, hogy ne beszélgessünk hallottakkal. Az 1 Sámuel 28-ban van egy történet, ahol Sáúltól uh, már eltávozott Isten lelke, és nem hallja Isten hangját. És elmegy egy halott idézőhöz, és a kéri, hogy idézze föl neki Sámuel profétát, hogy tudjon vele beszélni, és ki tudja kérni, hogy na most menjen csatába, vagy ne menjen csatába. És meg is jelenik neki Sámuel. De Isten megbünteti ezért a tettéért. Azt mondja Isten, hogy most végleg elrontottad, elvetlek, mint király, pedig megerősítettem volna a királyságodat. Miért tiltottak ezek a dolgok? Azért, mert Istennek van egyedül joga föláldozni a gyermekét, ahogy meg is tette, senki másnak. Ahogy föláldozta, értünk a fiát, és meghalt a bűneinkért, ezt csak Isten tehette meg. Ha valaki a jövőbe szeretne látni, nincs joga arra, hogy ezekhez forduljon. Isten azt mondja, hogy ne tegyétek ezt. Utálatosak ezek a dolgok előttem. Ha valaki a jövőre kíváncsi, Isten keresse. Sőt, azt mondja, azt mondja Jeremiás, hogy nekem jó, jöv... jó terveztem, jó jövő áll előtted. Sőt, megkaptuk azt a jogot is, mint keresztények, hogy egy olyan valakivel, egy olyan személyel beszélgessünk, aki már halott volt. Beszélhetünk Jézussal. Ő meghalt. Három napig a sírban volt és föltámadt. De hogyha mindenképpen valakivel szeretné beszélni, aki volt, már hallott, akkor Jézussal beszélges. És ő, ő vele mindig beszélhet. Nem a rokonaiddal kell beszélned, hanem vele valaki a mennyben van, akkor az nem veled foglalkozik, nem a te életedet figyeli, hogy megkérdezd a véleményét, hogy mit gondol az életedről. Aki fenn van a mennyben, az Istennel van elfoglalva. Ha én a mennyben leszek, nem titeket foglak figyelni, hanem Jézussal leszek elfoglalva. De ez ne, nem bántás, nem azért mondom, hogy <gül> valami gond van veletek. Csak, csak Jézus, annyival izgalmasan. A ti életek unalmasnak fog tűnni ahhoz képest, amilyen ő. De az enyém is annak tűnne, nem baj. <gül> Azt mondja, azt mondja az ige a 12. versben, hogy utálatosak ezek a dolgok Isten előtt. Ne vegyünk részt ezekben. Ne is kövessük ezeket a szokásokat. Isten ezt mondta Izraelnek, de Izrael nem engedelmeskedett. Elkezdte ezeket a dolgokat csinálni, és Istennek meg kellett őket fenyíteni elég súlyosan. Az a szomorú, hogy... A világ ma annyira nyitott ezekre a dolgokra. Tehát, tényleg a bőségét látod ezeknek a dolgoknak. De amikor Jézusról akarsz valakivel beszélni, akkor egybe bezárkóznak. Hogy nem, azt nem. Mert amikor valaki Jézusról beszél nekik, akkor egyből a bűn is bekerül a témába, hogy Jézus megmutatja az embereknek a bűnét. Az okul dolgok mögött meg el lehet bújni. A 13. vers azt mondja Izraelnek, és nekünk is, hogy légy fethetetlen légy fethetetlen. Ez egy nagyon magas kivánalom. De uh, olvasunk egy történetet az Abcsel 19-ben, amikor Pál elmegy Efezusba. És megtérnek Efezusban sokan. És ezek az emberek, akik korábban varázslással foglalkoztak, összehordják azokat a holmikat, amik varáskönyvek, meg tekercsek, amik ezzel kapcsolatosak voltak. Óriási pénzösszegekbe került ez nekik, és egy, fölépítenek egy kupacot, és meggyújtják, és elégetik megtisztították az életüket mindattól, ami az okkultizmusról szólt. Ami tisztátalaná tetti őket. És erről szól ez, hogy légy fethetetlen. Ha tudod, hogy van -e az életedben valami, ami téged, amivel vádolhatna téged bárki is Isten előtt, vagy emberek előtt, akkor ott szabaduljál meg. Légy fethetetlen. Van egy zenész, akit szerintem bizonyára minden ismertek, az Ozzi aki... Szerintem nyíltan sátánista, de ő magáról azt állítja, hogy ő nem az. Ő, ő csak azért viselkedik így, mert ez egy marketingfogás. Viszont más nyilatkozatában már vallott arról, hogy ő, ő hangokat hal magában, amik ihletik arra, hogy ezeket a dalokat megírja. Ezekkel a dolgokkal nem lehet játszani. Nem lehet azt mondani, hogy át egy picit belekostolok, de én távolságot tartok tőle. Valaki a sátánt szolgálja, az a sátánnak a rabszolgálja ha valaki a sátának engedelmeskedik, az aláveti magát, az ő uralmának. Beszéltünk, a, vagy olvastunk a 15. fejezettől viszont egy igaz profétáról. Isten elküld egy profétát, itt az ígéret rá, aki elmond mindent, amit Isten mondani akar nekünk. Ez egy konkrét személy, itt egy szeméről beszél az ige. És azt mondja a Mózes, hogy olyan lesz ő majd, mint én. Milyen volt Mózes? Mózes volt az, aki a Hórráb hegyen beszélt Istennel. És a nép azt mondta neki, hogy Mózes, csak te beszéljel, mi nem bírjuk elviselni ezt a hangot, nem bírjuk elviselni ezt a látványt, Itt égett az egész hegy, és mennydörgően szólt Isten. És azt mondta, hogy Mózes, menjél előre te vele, és mondd el nekünk mindazt, amit Isten mondott neked. Ő volt a közbenjáró Isten és emberek között. És amikor mondja Mózes, hogy elküldök majd egy profétát, aki olyan lesz, mint én, akkor erre vonatkozik ez az ige, hogy elküldök egy profétát, aki közben járó lesz Isten és emberek között. Az zsidók állandóan várták ezt a profétát. Amikor eljött keresztelő János, akkor elkezdték faggatni, hogy te, te vagy Illés? Nem, nem én vagyok. Te vagy a Felkent? Te vagy a messiás. Nem, nem én vagyok. Te vagy ez a proféta? Nem, nem én vagyok. És akkor mondta, hogy kiáltó hang vagyok a pusztában. Zsidók várták ezt a prófétát. Csak az a szomorú, amikor Isten elküldte, akkor nem ismerték fel, meg nem ismerték el. Ez a próféta, ez Jézus volt. Ő a megígért próféta. Ő a közbenjáró Isten és ember között. Ahogy mondja a Timóteus levél is, hogy nincsen más közbenjáró Isten és ember között, mint az ember Krisztus Jézus. Ez az 1 Timóteus 2 ötben van. Jobb, a kilencedik fejezetben kiált Isten ezt, hogy. Vagy bárcsak lenne egy közbenjáró, aki meg tudja érinteni mind a két világot, aki tudna köztem és Isten között tolmácsolni. Akinek bejárása van úgymond mind a két világban. A Filippi levélben azt olvassuk, hogy Jézus hátrahajta mennyi a mennyei dicsőségét, hátra mennyi otthonát, és eljött erre a földre, hogy itt lakjon közöttünk. Hogy egy legyen közülünk, ember legyen. Jézus az, akinek az egyik keze itt van, a másik ott, aki kapcsolatot tud tartani, aki mindkét világhoz hozzá tud érni. Jézusra van szükségünk. Nincs más közben járó. Amikor szolgáltak a templomban a papok, egy 25 és 25-30 cm vastag kárpit választotta el a templomot, a szentek szentjétől, ahol Isten jelenléte volt. Senki nem mehetett be oda, csak a főpap. Évente egyszer. De amikor Krisztus meghalt, ez a kárpit föntről lefelé ketté szakadt. Jézus volt az, aki át törte ezt az akadályt. És hogy most már van átjárás. Most már van kapcsolat. Most már Isten hangját meghallhatjuk. Mi szólhatunk Istenhez. Van közben járunk. Én nagyon hálás vagyok Jézusnak, mert nélküle nem ismerhettem volna meg az atyát. Nélküle egy, nem, lenne, nem lennék közelébe a mennynek. És mindenféle ilyen kuruzslókhoz meg ezekhez az igézőköz kéne fordulni, hogyha hogyha szeretnék tudni valamit a jövőről. Szeretnék tudni valamit Istenről. De ez, ez mind csalás. Viszont Jézus, az igaz próféta, ő által kapcsolaton lehet Istennel. Ő az, aki táplálja a lelkemet, aki Isten dolgait hozza el nekem. Az emberek, akik Krisztus nélkül élnek, öt érzékük van. A szemük, az orruk, a tapintásuk, a hallásuk, az ízlelésük, de Isten nekünk adott egy, egy hatodik érzéket. Az, hogy kapcsolatunk lehet a mennyel. Hogy lelki értelemben élünk. Aki nem ismeri Istent, az lelki értelemben ö, nem fogadóképes, nem érti a lelki dolgokat. De Isten adott nekünk egy érzéket erre. Meghalljuk Isten hangját. Ez, ez egy csodálatos dolog. Nem kell ezekhez a hamiságokhoz fordulnunk, hanem Istenhez mehetünk egyből. Én nem félek a haláltól pont emiatt. Lehet, hogy attól félnék mondjuk, hogy hogy halnék meg, nem akarnék cápák áldozata lenni, de attól, hogy meghallok, attól nem félek. Hiszen Krisztus Jézusban biztos kapcsolatom van Istennel. Biztos. Nem, nem egy ilyen horoszkóp olvasónak a fantázia szüleménye, az, hogy én keresztény vagyok, hanem Isten az igényében elmondta nekem. Mennyire biztos alapon áll az én kapcsolatom Istennel. Az az Isten mondta nekem, aki még soha nem hazudott. Ha ilyen kapcsolatod van, akkor bizonyos, hogy meg Isten ígéreteiben. Isten soha nem hazudik. Sziklaszilárd, az a hit, amin állhatunk. A 20. verstől a 22.ig beszél az igeit a hamis profétákról is. Azokról, akiknek a szava nem teljesül. Az ilyen proféták meg kellett ölni. Elolvassuk tovább a 19. fejezetet. Elolvasom az 1-től a 13. versig. Amikor Istened az Úr kiírtja azokat a népeket, amelyeknek földjén neked adja Istened az Úr, és te birtokba veszed, és, le, és letelepszel városaikban és házaikban, Jelölj ki három várost országodban, amelyet Istened az Úr ad neked, bírtokul. Készíts hozzájuk utat, és oszd három részre országot, határát, amelyet örökségül ad neked, Istened az Úr. Hadd meneküljön oda minden gyilkos. Életben maradnak, maradhat az oda menekülő gyilkos, abban az esetben, ha nem szándékosan ölte meg embertársát, és nem gyűlölte az előtt. Ha tehát valaki elmegy az erdőbe embertársával fát vágni, és favágás közben megrendül a keze, A fejszével a vas lerepül a nyeléről, és úgy eltalálja embertársát, hogy az meghal, akkor meneküljön e városok egyikébe, hogy életben maradjon. Mert ha a vérbosszuló rokon lo haragra lobban és üldözőbe veszi a gyilkost, utolérheti a hosszú úton és megöli őt. Pedig nem méltó a halára, hiszen nem gyűlölte az előtt, ezért parancsolom meg neked, hogy jelölj ki három várost ha majd kiszélesíti határodat Istened az Úr, ahogyan megesküdött atyáidnak, és neked adja az egész országot, amelyről megígérte atyáidnak, hogy odaadja. Ha megtartod mindazokat a parancsolatokat, és megcsaladszed, amit én ma parancsolok neked, ha szereted Istenedet az Úrát, és az ő útjain jársz, minden időben akkor jelölj ki még három várost, amely a három mellé, hogy ne ossz. Ne ártatlan vért országodban, amelyet Istened az Úrad neked, örökségül, és ne helyen vérontás. De ha valaki gyűlöli embertársát, lesben áll és rátámad, és úgy megüti, hogy belehal, azután e város egyikébe menekül, akkor küldjenek érte a városának a vénei, hozzák el onnan, és adják át a vérbosszuló rokon kezébe, hogy meghalljon, ne szánakoz rajta, hanem távol is Izraelből az ártatlanul kiontott vért. Akkor jó, dolgod, akkor jó lesz dolgod. Ez a fejezet emlékeztető. Ezek már elhangzottak a negyedik Mózes könyvében. Isten utasítására három menedékvárost kellett kijelölni. És ezek olyan városok voltak, amik központi kellett elhelyezkedni, és jó útaknak kellett oda vezetni, hogy mindenki gyorsan el tudjon menni ezekbe a városokba. Kinek a számára voltak ezek a városok? Isten azt mondja, hogy mindenki ide menekülhet, aki embert öl, de nem szándékosan tette. Azok a gyilkosok, akik véletlenül öltek meg valakit, azok elmehettek ebbe a városba, hogy biztonságban lehettek ott. Menedéket találhattak a vérbosszuló elől. Ki volt ez a vérbosszuló? Abban az időben, hogyha valaki megölt egy másik embert, a megölt embernek a családtagja, egy közeli rokon, megbosszulhatta ezt. És nem is csak, hogy megbosszulhatta, hanem meg kellett bosszulnia. Mert ha nem tette ezt, az tiszteletlenség volt az elhunyt felé. Ez ma is így működik a közel-keleten. Ez annak a, a parancsolatnak az érvénye a magyarázata, ami az 1 mózes 96-ban van, hogy a vért meg kell bosszulni. És Isten mellékel egy példát, hogyha két ember elmegy fát vágni, és lerepül a fejszennyel, és a másikat úgy eltalálja, hogy az meghal, akkor nyilván nem szándékos volt az emberről, és meneküljön el az ember a menedékvárosba. Ez, amikor odaérez az ember, akkor megvizsgálják az ügyét, hogy valóban úgy van-e, ahogy állított. És hogyha véletlenül ölte meg azt az embert, akkor biztonságban lehetett a menedékvárosban. Ott maradhatott. De nem is csak, hogy ott maradhatott, hanem ott kellett maradnia. Mert abban a pillanatban, hogy elhagyta ezt a várost, a vérbosszuló megölhette. Tehát ennek, ezeknek az embereknek ott kellett maradniuk, hogy biztonságban lehessenek. És ebből a szempontból a városok Krisztusnak a képei. A, a zsidó 6.18 az elárulja nekünk, hogy hogy mi oda menekültünk és belekapaszkodtunk a mi reménységünkbe, Krisztusba. Ugyanígy, ahogy ezek az emberek odafutottak ezeken az utakon, ezekbe a városok, hogy hogy megmeneküljenek, mi ugyanígy menekültünk Krisztusba, a mi menedékvárosunkba. És akkor mondhatod, hogy Tamás, de hát én nem is vagyok gyilkos, én nem vagyok bűnös. Nem öltem meg senkit. Hát Jézus a törvény magyarázatánál ezt a törvényt, hogy ne ölj egy kicsit, részletesebben megmagyarázza, azt mondja, hogy a szívedben gyűlöltél valakit, akkor azt a szemét megölted. És uh, ki ne gyűlölt volna valaki mást. Mi mind megöltünk valakit. A szívünkben már elintéztük azt a szemét. És Isten számunkra a menedékváros. Jézus. Ha benne maradunk, akkor ugyanúgy biztonságban vagyunk. mi vérbosszulónk. Ez a sátán. Azt mondja róla az ige, hogy ő éjjel-nappal vádol minket Isten előtt. Ő az, aki a halálunkat kívánja. Ez, aki el akar minket intézni. De a bárány vére az megment minket ettől. Az ő bizonság tétele, ahogy a jelenésekben olvassuk, erősebb. Tisztára mosott a védkeinktől. Ahogy olvastuk a János evangéliumában, akkor van életünk, Krisztusban, hogyha benne lakozunk. Ha ő a te menedékvárosod, ha benne vagy. Nem csak az, hogy mellette vagy, nem csak az, hogy ismered őt, hanem benne vagy. Benne laksz. Ő a te forrásod. Úgy, ahogy a szőlőtőn, rajta marad a szőlővessző. Volt még egy részlete ennek a menedékvárosnak, a főpappal kapcsolatos. Hogyha a főpap meghalt, akkor azok az emberek, akik a menedékvárosban voltak gyilkosság miatt, Elhagyhatták a várost, és biztonságban voltak ezután. A mi megváltónk nemcsak menedékváros, hanem főpap, ahogy elmondja a zsidó levél. És ő meghalt miértünk. Hogyha Ez azért fontos, így, hogy ezt lássátok, mert... Az előbb azt mondtam, hogy ha valaki Krisztusban marad, akkor biztonságban van. Mi van akkor, hogyha vétkezünk? Akkor kész, akkor elvesztettünk, elvesztettük ezt a biztonságot, akkor ki vagyunk szolgáltatva. A mi főpapunk meghalt. Ha vétkezünk, akkor nem esünk ki Isten kezéből. Akkor nem vesztjük el az üdvösségünket. Azt mondja az 1 János 2, 1-2, hogy gyermekeim, ezt azért írom nektek, hogy ne vétkezzetek, ha pedig Vétkezik valaki, van párfogunk az atyánál, az igaz Jézus Krisztus, mert ő az engesztelő áldozat a bűneinkért. Ez annyira felfrissítő szerintem. Azért azt szeretné Isten, hogy ne de ha védkezünk, akkor van párfogónk a mennyben. Ez dupla biztonságot jelent. Ha Krisztusban maradsz, biztonságban vagy. Ha elesel valamibe, nem esel ki Isten kezéből, biztonságban vagy. Viszont a 11. és a 13. vers közötti rész arról szólt, hogy mi van akkor, hogyha valaki szándékosan gyilkolt, de elmegy ezekbe a városokba. És azt mondja az ige, hogy azokat adják át a vérbosszuló kezébe. Vannak olyan keresztények, akik úgy gondolkoznak, hogy hát én védkezhetek, én Krisztusban vagyok. Ó, hát kedjenem van, nem? Hát a... Isten majd megbocsátja azt, amit elkövettem. Hát én azt mondja az egy János egy kilenc, ha megvalom a bűnömet, Isten megbocsátja. Azt majd utólag megbánom. Ez ugyanúgy nem működik, mint aki gyilkolt szándékosan és elmenekült ezekben a menedékvárosokban. A Biblia sok helyen beszél arról, hogy ne használjátok Isten kegyelmét takaróként a gonoszságotokra. Hogy ne vegyétek Isten kegyelmét hiába. Azt mondja az 1 János 3 9, hogy aki Istentől született, az nem cselekszik bűnt. Aki Istentől született, az nem cselekszik bűnt. Erre mondhatod, hogy de hát én elkövetek bűnöket, hát mi van velem? Nem születtem Istentől. Ez az igevers, hadd magyarázzam meg ezt. Azt mondja, hogy aki Istentől született, nem cselekszik bűnt. Ez azt jelenti görögben, hogy gyakorolja. Aki Gyakorolja a bűnt. Ugyanúgy, ahogy valaki mondjuk sportol, az heti rendszerességgel lejár az edzőterembe, vagy elmegy futni, gyakorolja azt, hogy jobb legyen benne. Ugyanígy mondja az ige, hogy aki Istentől született, az nem gyakorolja a bűnt. Nem az a célja, hogy egyre jobb legyen benne. Nem ez a vágya a szívének, hogy a bűnben egyre jobb legyen. Erre mondja az ige, hogy valaki hiába veszi Isten kegyelmét ha valaki szándékosan akar a bűnben járni. De hát én keresztény vagyok, azt teszek, amit akarok, mondhatod. Az Efézus 5 felsorol egy embereket, részegeseket, paráznákat, kicsapongóakat, akik ilyenekben élnek, nem öröklik Isten országát. Ismerétek a történetet a tékozó fiúról. Aki elhagyja az apai házat, és elmegy. Eltékozolja azt, amit az atyától kapott, és utána kénytelen disznókra vigyázni. És az a különbsége a, a, a között, aki él Isten kegyelmével, és aki hiába veszi Isten kegyelmét, ami a fiú és a disznó között van. A fiú, az atyának a fia nem érezte jól magát a disznó között. Arra vágyott, hogy visszamehessen az atyához. Nem érezte jól magát a fertőben. Viszont a disznók, hát ők örültek, hogy meghempergetnek a sárban, ők élvezték a moslékot. Az, aki Isten kegyelmét hiába veszi, az, az jól érzi magát a bűnben, nem akar megtérni belőle. Ez a különbség a kettő között. Én azt gondolom, hogy akiben Isten lelke van, az nem érzi jól magát a bűnben. Annak lelkiismeret furdalása van, az meg akar térni belőle, az vissza akar menni Istenhez. Úgy, ahogy a tékozó fiú utána visszament. Fölvasom nektek még a fejezetet a fejezet végéig. Nem mozdítsd a fele barátod határát, amelyet az elődök határoztak meg örökségedben, amikor örökölsz azon a földön, amelyet Istened az Úrat birtokul. Hadd mondjak most inkább erről még egy pár szót. Itt vannak ezek a régi határok, kijelölték azokat a földterületeket, amik egyes törzsekhez, egyes családokhoz tartoztak. És azt mondja, itt az igaz, hogy nem osztítsd el ezeket, ezeknek ott van a helye, ahol vannak. Néha vádolják a keresztényeket, néha vádolnak minket, hogy olyan konzervatívan gondolkodunk, mi nem haladunk a korral. Így már a mai kor az elfogadja a homoszexualitást, a mai kor elfogadja, hogy nők legyenek a pulpitus mögött. Mi nem konzervatívak vagyunk, nem maradják, hanem mi Isten szavát követjük. Nem azért nem vagyunk nyitottak ezekre, mert, így, mert kemény nyakúak vagyunk, hanem mert Isten azt mondja, hogy ezek nem helyesek. Azt mondja az igaz, hogy nem oszdítsd ezeket el a régi határokat. Az helyes, ami megvan írva. Nem kell ezeket felfrissíteni. Ezt mondtam már nektek, ez egy idézett egy híres pásztortól, hogy ami igaz, az nem új, és ami új, az meg nem igaz. Nincsen új a nap alatt, ahogy mondja Isten igényen. A 15. versetől olvasom a fejezet végéig. Nem lehet elég egy tanú senkinek a bűne vagy vétke dolgában, bármilyen vétket követett is el. Két vagy három tanú szavával lehet érvényes egy ügy. Ha valaki ellen hamis tanú áll elő, és törvénytelenséggel vádolja őt, akkor az a két ember, akinek pere van egymással, álljon az úr színe elé, a papok és a bírák elé. Akik akkor hivatalban lesznek. A bírák vizsgálják ki jól az ügyet, és a hazudott a tanú, hazugságot vallott embertársa ellen, azt tegyék vele, amit ő akartani embertársával. Így akar is ki a gonoszt a magad köréből. Hallják ezt, meg a többiek is, és féljenek, és többének kövessenek el köztetek ilyen gonosz dolgot. Ne szánakoz rajta, életet életért, szemet szemért fogat fogért, kezet, kézért, lábat, lábért. Hogyha valaki elkövetett valamit, akkor nem lehetett elítélni, hogyha egy tanú volt, aki erről tanúskodott, hanem az ige szerint kettő vagy három tanúnak kellett előállnia. Mi van akkor, ha ez a két tanú ellentmondott mondott egymásnak? Egyik azt mondja, hogy így történt, a másik azt mondja, hogy úgy történt. Azt mondja az ige itt, hogy akkor menjenek a, a templomba, menjenek oda a lévitákoz, és kérdék ki Isten szavát, Isten döntsön. Azért volt ez fontos, hogy megtudják, hogy mi az igazság. Semmi más nem tesz szabaddá, csak az igazság, ahogy az ige mondja. Ha megismerétek az igazságot, az igazság szabaddá tesz titeket. Ezért volt fontos ez Istennek. Amikor Jézust elítélték, akkor azt mondja az igaz, hogy előálltak hamis tanúk, és egymásnak ellentmondó történeteket mondtak. És azért, hogy megölhessék Jézust. Hogyha betartották volna a törvényt, akkor ezeknek az embereknek kellett volna meghalnia, akik hamisan tanúztak. Pont ez alapján a törvény alapján. Afrikában a törzseknél van egy olyan gyakorlat, hogy ilyen esetben, hogyha van két ellentmondó történet, akkor az egyik törzs azt a gyakorlatot csinálta, hogy a törzsfőnök belerakta a kését a tűzbe. És megvárták, amíg az a késhöz fölízzik, és elmondta a két tanú a tanúallomását, az ellenmondó történeteket, és utána hozzáérintették az izzótört tört a nyelvükhöz. És az a személy, aki hazudott, annak a nyelve száraz volt, és megégette ez a kés, aki meg igazat mondott, annak a nyelve az nedves volt. És ez megóta attól, hogy megégesse a nyelvét. Hát Isten ennél egy sokkal egyszerűbb módszert talált ki. Ne higgyetek a plecskáknak. Hogyha valakitől hallatok valamit, hogy jó, képzeld azt, és ezt, ezt csinálta, hogy képzeld, annyira megvetem azért, mert ilyet csinált, akkor ha valaki a másik háta mögött mond el neked valamit, akkor bátor is lesz a szemét arra, na gyere, menjünk oda, ahhoz és kérdezzük meg, hogy valóban így volt-e. Szóval mondják, hogy képzeld a Tamás, ezt meg ezt csinálta. Na gyere, menjünk a Tamáshoz, kérdezzük meg, hogy valóban így volt-e. Ne, ne plecskálkodjatok és ne fogadjatok el plegykákat. Ne hallgassátok, még, ne legyetek ennek a része. Csak két vagy három tanú szava alapján ítéljetek el valakit életek meg valakit. A végén e, írja azt, hogy életet életért, szemet szemért, fogat fogért, kezet kezét, lávat lávért. E, ez néha olyan kegyetlenig tűnik, hogy hát itt a méltó, bosszú helye. Én magamat ismerem, hogyha valaki engem megüt, akkor én kétszeres mértékben szeretném visszaadni. Ez az én természetem, Gémes másik. De Isten ennek mértéketszav azt mondja, hogy, hogy ha valaki Ilyen kárt tesz neked, akkor, akkor ugyanolyan kárt szabad csak tenni benne. hogy Nem azért, mert itt a vérbosszú ideje, hanem azért, hogy határt szabjon, hogy, hogy a kegyelem érvényesüljön. Isten hála, hála Jézus Krisztusnak nem állt bosszút rajtunk. Mert mindaz a harag, az a büntetés, ami nekünk járt volna, a kezet-kezért, lábat, lávért, szemet, szemért fogat fogért, ezt Jézus kapta helyettünk. Az a verés, ami őt illette, az minket illetett volna. Az a harag, amit Isten kijöntött Jézusról kereszten, az minket illetett volna. Isten a kegyelmét adta az elutasítás és a harag helyett. Mennyire szeret minket Isten? Én nagyon hálás vagyok az ő fiájét Jézusért, hogy ma bármikor, bármelyik nap beszélhetek Istennel, nem kell uh, varázslásban részt venni, nem kell kuruzslása, nem kell egy, mágá, egy mágiához fordulni, nem kell boszorkánynak lennem. Ismeretem Istent. És ő az életem része lehet. Ez kár volna kihagyni. Ő ami mi menedékvárosunk. Ő ami mi profétánk, aki mindig igazat mond. Szeretnénk őt jobban megismerni, mint szerintem. Most imádkozzunk, és uh, hogyha van részed ilyen okultizmusban, hogyha uh, megfertőzte ez a gondolkodásodat vagy szívedet, akkor tedd le ezeket most Isten elé. Hogyha a horoszkóp, meg a csillagjóslás, a csillagi ezen megfertőzte a világ a fejedet, tedd le ezeket Isten elé. Drága Jézus, köszönjük, hogy te közöttünk vagy. Jézus, köszönjük, hogy te vagy az a proféta, akiről Isten. Előre nyilatkozott Mózes által. Köszönjük, hogy eljöttél. És te vagy a mi menedékvárosunk. Te vagy a mi főpapunk, aki meghalt értünk. Te vagy az, aki kapcsolatot jelentesz számunkra a mennyel. Jézus, mi szeretnénk tiszták és fetetetnek lenni előtted. Isten és ember előtt. Szeretnénk, Isten, hogyha megtisztítanád a gondolkodásunkat. Ettől a világ gondolkodásától, Uram. Mi nem a horoszkóban hiszünk, Isten, nem a jövendő mondókban, hanem Te benned. És az életünk biztos, helyen van Te nálad. Uram, köszönöm, hogy Te jelentett számunkra a biztonságot. És megmaradhatunk Te benned, benned lakozhatunk. És Uram, azt is köszönöm, hogy amikor vétkezünk, akkor nálad kegyelmet találunk, ha megvalljuk a bűneinket. Isten, ahol megsokasodik a bűnöt, kiárad a kegyelem még bőségesebben. Uram, mi szeretnénk veled járni és engedelmeskedni? És hálásak vagyunk a Te ígédért, hogy ez a mi lámpásunk az útunkon. Vezess minket, Uram, és áld meg a Te nyájadat. És Uram, emlékeztesd őket, hogy mennyire szereted ma este is, Uram, a Te nevedben. Ámen.